— Семе, — покликав він. — Так, містере, ось ключі. Зганяю підвал і притягни дробовики з набоями. Захопи кількох своїх товаришів і мерщі жени до центрального входу. Второпав! Частку секунди чорношкірий найманець вагався. Ральф відчув, як крига шуганула вгору по руках. Він небезпідставно очікував, що Сем на відріз відмовиться виконати наказ. Однак Гереро кивнув. Зрозумів містере, схопив ключі і побіг. Іще нехай гото повідомить Кейтаро чи Такеду, приведи кого-небудь з японців. Буде зроблено, містере. Через хвилину, коло входу в ДВ, окрім чоловіків, що спустилися з радіокімнати, згуртувалися Лаура, Кацуро та п'ятеро африканців. Двох найманців Ральф відправив на другий поверх, наказавши залягти під вікнами, але без команди не висовуватись. Можливо, це селяни, що ненароком сюди заїхали. Не думайте показуватися зі зброєю. Біля гейту лишилися Андонга, Сем та Ті Джей. Стали чекати. Старезний двомісний пікап «Шевроле» невизначеного ковіру – Вигулькнув на пригірку, що тягся до житлової будівлі. Мотор бухикав, мов астматик, що отот -от віддасть вартові і відпливе в кращий світ. Машину смикало, кидало вперед. Вона відчутно перехнябилася на праве переднє колесо. За двісті метрів до огорожі двигун видав останній хрр і здох. Дверцята розчахнулися, з кабіни висковзнули двоє «Живі!» – в один голос вимовили Тимур і Стефан. Ворота розкрилися, і всі, хто ховався в тамбурі, висипали на подвір'я. Гріної Джаро без зброї, спорядження та мотоциклів шкандибали до будівель. Гереро шкутельгав, тримаючись осторонь від боса. Під його лівим оком висів бусково багряний півмісяць, здоровий синець. Ральф вийшов вперед і відкрив хвіртку, упустивши чоловіків. Що з вами трапилось? Він марно силкувався погомувати ошаленіле серце, котре виконувало барабанну партію з якоїсь рок-опери. Ріно ловив повітря короткими ковтками. Та ось, затримавши подих, він випалив. «Покличте Кейтаро!» На той час... Наперед головним входом у две зібрались майже всі, хто лишився в лабораторному комплексі. Вийшла навіть Ребека, але старого джепа не було. Кейтара Рока погано себе почуває, і просив його не турбувати. Промовив Кацура Такеда. Я переповім йому все слово в слово. Розказуй найменцю. Ботів ми не знайшли, почав хитхантер. Але на ціле речення йому не вистачило кисню. Серце надто швидко ганяло кров. «Ви що, продали мотоцикли?» – вставив п'ять копійок Штайрман, висковзнувшись поміж воріт останнім. «Звідки цей доісторичний тарантас?» – він ткнув пальцем на авто, що стояло з розчепіреними, наче крила дверцятами та електронною огорожею. «Не перебивай мене, дятле, бо зараз відіб'ю нахерін твої мізки!» Ріно спалахнув, мов полити газом хмиз, але тут таки знов захлинувся. Віддихавшись, він заговорив, гнівно блискуючи очима і ковтаючи склади. «Ми бачили вілла». «Що?» – вилупився Ральф. «Нашого вілла Вір'яма?» «Так, вілла Ноланда». «Він живий? Де він зараз?» «Він не живий. Тобто я не знаю. Я не можу пояснити. Він стояв. Він рухався. Але я сумніваюся, що він був живим. Що ти верзеш?» – не відтримався Штейрман. «Бляха, я тебе зараз порву, гнидо!» – зривів Ріно. Тимур із Райфом перехопили його, не дозволивши дотягнутися до Оскара. «Ще раз обірваш мене виродку, я відріжу тобі вуха!» а тебе самого закопаю в пустелі вниз головою. Гевал кілька разів махнув рукою, але, не діставши челіця, вгамувався. Ми сунули на мотоциклах через долину смерті, їхали по слідах, а потім ввів. Він вийшов з розчелених перед нами, і в нього не було очей, якісь згустки замість них, і взагалі все обличчя таке, наче по ньому пройшлись газонокосаркою. Джеро тримався на безпечній віддалі за спиною Ріно, оточений іншими Гереро, і після кожної фрази кивав. «А тоді він кинувся на нас. Він був мертвий, я присягаюсь. він був неживий. Нам довелося покинути мотоцикли, ми просто не встигли витягти їх з піску». Розповідаючи, Здоровань опанував себе. Його слухали, спрагло ловлячи кожне слово, і в той же час, не вірячи почотому, Штайерман більше не намагався встряти у розмову. «А звідки тачка?» – спитав Ральф, кивком голови вказавши на «Шевроле». Джеро взяв у Сан-Педро. Після того, як ми, ну, здибалися з вілом, їх там штук двадцять покинутих. Тобто покинутих. Перед тим ми заглядали в Сан-Педро. Хотіли розпитати, що і як. Може, хтось бачив, щось підозріли. Я припускав, що боти цуплять воду в селищі. Більше просто ніде. Тож мені було цікаво, як вони крадуть дорогоцінну рідину з-під носа челійців. Чоловік перевів подих. Два чи три дні тому боти були там. І що? Затимувавши подих, спитав Тимур. У тому і той річ нічого, ніяких селян, пусто. Сан Педро обезлюдніло, ні людей, ні собак, ні худоби. Всі халупи порожні, машини стоять посеред доріг, незамкнуті, з повними баками і з ключами. І в той же час, Рін облизав пересохлі губи і несвідомо стишив голос: Я не знайшов жодного трупа. Селяни пішли? невпевнено припустив Ральф. Вони кудись втекли, чи як? Вони не пішли озвався Штайрман, вони зникли. Тобто, Кейтаро має інформаторів в Антогофасті чи Каламі, стримано пояснив Оскар. «Ми платимо гроші хороші за чутки, що доходять з пустелі. Півтисячі селян не могли звалити знежитих місць так, щоб про це ніхто не дізнався. Якби вони досягли Антогофасти, ми би про це дізналися. Оскільки нам нічого не повідомляли, значить селяни зникли. Я теж так думаю. Цього разу Ріно не лютував. Чирійці не пішли, з ними щось зробили. Здуріти можна, потер лоба канадець. Оце так новина. То їх убили? Хетхантер, нахилившись до Тимура і Ральфа, проговорив. Убили? Можливо? В такому випадку поясніть мені, розумники, як сорок хлопчиків, хай навіть дужих і злих, мов чорти, змогли вколошкати кілька сотень людей. Окей. Таке ще можна уявити. Скажіть тоді, що чотири десятки шмаркачів можуть зробити з сотнями тіл? В цей момент стрепенулась Лаура. Пам'ятаєте, Джефрі щось казав про людей? Він бачив людей у лігві ботів. Що? Рінота та Джеро стропіло перезернулися. Джеф відчукав їхні кубло. Чому ви раніше про це не сказали? Південноафриканцю ніхто не відповів. Здоровань переводив погляд з одного обличчя на інше, але так і не зачепився за чиєсь лице. Чоловіки один за одним опускали голови. «Що таке? Чому ви мовчите?» Хетхантер відступив, озирнувши натовп. До нього тільки зараз дійшло, що Джефра та Алонди немає у дюрмі. Американець та його квочка ще не повернулися. Вони не повернуться, Ріно. Потупивши, погляд буркнула Лаура. «Що ти таке говориш?» Ріно вступив вперед і ледь не збив дівчину з ніг. Не відсторонюючись, Лаура зняла окуляри, вмить ставши якоюсь беззахисною. Вона короткозоро кліпнула, дівчина ледь діставала наймець до плеча і п'ю голоса сказала. Їх убили. Потерла пальцем око і повторила, наче Гевал не розумів, про що йдеться. «Боти вбили їх обох!» Ріно відсихнувся. Рот розкрився, він наче хотів щось сказати, але згубив губів не злетіло ні звуку. Тільки очі заметались туди-сюди, і дихання знову зламалося. Джеффрі знайшов лігу невдовзі після того, як ви розділилися», – говорила далі психіатр. «Воно в західній частині долини. Хлопецю устиг передати координати. Вони за Лондрою побачили щось дивне». Залягли і стали спостерігати. «Дивне?» «Так, людей якихось, можливо тих самих селян. І ще щось, про що Джеффрі не встиг розказати». Лавура напнула окуляри назад. «То була пастка». Українець попереджав, але його не послухали. «Ми прослухали всю розправу в прямому ефірі. По радіо ледве вимовив Ріно, так». Передавач працював до останнього. Ріно зеркнув на Тимура. «Проблема набагато серйозніша», – нарешті звався українець, – «боти навчаються. Вадим Хорт запрограмував їх на самонавчання, і тепер вони можуть програмувати самих себе. Вони пробують, аналізують результати, а потім ними користуються». Кожен день, який й малюки проводять на волі, робить їх небезпечнішими. Запала могильна мовчанка, вітру не було. З пустелі не долинало ні звуку. Зрідка, коли хтось переминався з ноги на ногу, хрустів пісок. Хедхантер побагравів. Темно-сині мішки під очима проступили сильніше. Здавалось, він от-от вибухне. Штайрман, Кацура, Лаура і Ральф несвідомо позадкували. Джеро глитнув слину і заморгав підбитим оком. Та раптом Ріно погамував себе, фарба збігла з його лиця, а зіниці перестали хворобливо метатися. Нападу гніву не сталося, проте кожен відчув, що найманець щось затамував собі. Крізь мутні краплини вепрячих очей прозрали пурпурові нутрощі притихлого вулкана, котрий обов'язково розілється вогнем. Скоро. Ріно нагадував атомну бомбу, що гепнулась посеред міста, але не вибухнула. Мені потрібні ключі від гаража. Стримано промовив він. «Навіщо?» – здивувався Кацура. «Загнати туди машину!» – його голос репів глухо і індиферентно, як у робота. «Ге! Джип на ходу, просто пальне закінчилось!» Кацура неохоче відстебнув карабін з цілою в'язкою пластикових ключів, що висів на поясі. Почав длубатися, витягаючи одну з карток. Ріно не став чекати. Вервавши в'язку з рук Такеді, він розвернувся і закрокував у напрямку корпусу ЄН-1. Як тоді всі думали про каністру з бензином. Середа, 19 серпня, 16.45. Житловий корпус. Останніми днями Вечеря в NGF Lab завжди проходила раніше, ніж у, скажімо так, більш цивілізованих місцях. Це не було пов'язано з якимись дієтичними міркуваннями. Десь через тиждень після втечі ботів Кейтаро розпорядився, що вечірню трапезу слід закінчувати до настання темряви. Після 18.30 Їдальня і решта кімнат першого поверху блокувалися. Туди заборонялося заходити. Ральф Дойренберг, Кайтаро Рока, Кацуро Такеда та Оскар Штаєрнман з'являлися в їдальні. На них чекали всі мешканці комплексу за винятком пораненого африканця Таріно. Хедхантер десь заподівся. Тимур очікував, що Кейтаро візьме слово, роз'яснить ситуацію, розповість про подальші плани. Натомість японець, узявши тацю з їдлом, мовчки пройшов до свого звичного місця. Хлопець розізлився. Врешті-решт старий джеп міг хоча б скільки слів сказати на спомин про Джефрі та Лондру. Ніхто не вимагав поминальної тризни з оркестром і кілометровою поховальною процесією але не можна робити вигляд, ніби нічого не сталося. Не можна ігнорувати загибель власних людей. Язик Тимура засвербів, він вагався, не хотів у друге щеплятися з Хейтаро, розуміючи, що від старого японця залежить його доля. Можливо, навіть життя. Кілька хвилин він сидів, схилившись над тарілкою, Длубався в макаронах і набирався рішучості, щоб заговорити.